Mies de noapte, întâlnite în vârful crucii, față în față, steaua, luna, se privesc și câte una stele deșteaptă nocii Și pe al cerului pieptar scapără frumoșii teferi, sumedenii de luceferi, plinii de voie și de har. Din apus la răsărit. Toată iarăba de pe cer, mic în bob, cât un piper, a înflorit și a sărit Și pe când îmbărânește lumea jos, prin recotețe, într-o nouă tinerețe, zilnic cerul se sporește.